O O Amon Óbel, hæð í miðjum þar sem brandísvirkir var reist. 233, 247, og eyjan Eina. 281, 292, 295, 312, 315. og máyar. 37, 297. 312 Ódæli, ódæla virki Útumnó, fyrsta virkimælkors á miðgarði sem valar eittu 34, 36, 41, 48, 52, 81, 89, 110, 130 og 3 Ófúsu, aðvarar, þeir sem ekki sintu hvaðningu vala 54, 104, 110, 321 Óknardauðadalur, Nandungorðep, svæðið milli Óknarfjalla og belti í smeljun. 88, 139, 152, 190, 204 Óknarfjall, Eret Gorgorot, fyrir norðan Óknarstauðadal. Þar hafðist við köngulóin Ungolíjant og síðan fjöldi köngulóa og vofur. 88, 106, 139, 152, 170, 190, 204, 230. Óknarhjálmur, Dragonhelm of Dorlómin, heiti sem túrin tók sér í Hjálmsbógarlandi, 235. Ógæðusteytnin, minnisverðin yfir sístkirinn túrin og nýjanor við domstlaupið við Hiljá, 262. Órvarnir, hinnir Róðföstu, 46. Órðráður, Órodreitt, annars sonur finnfinns, varð við Sirians varð konungur af Narkothrand eftir döða finnra á svelagunds bróður síns. Fæðir finndu ílu, fjell í tumhlaða orustu, 65, 92, 138, 180, 181, 196, 200, 203, 217, 239, 243, 240 og 7. Orkar, þeirra er getið vísvegar í orustum. Morgott kynrættaði þá upp úr álfum, 52, 104, 177. Ormar, Oromi, Vali, hinn mikli dýraveiðari, fann álfana við vöku og leti þá til Amanslands. Kona hans vana, hornhans valarómur, hestur hans nekkur, 27, 34, 40, 41, 48, 50-52, 54-56, 60, 65, 67, 79, 80, 80, 81, 84, 91, 103, 106, 111, 178, 199, 213 Orustjúr Beralands Sjá Beralands styrjaldir Orustjúr sléttan Dagorlöð Þar sigraði hinstabandalag saurann 328, 331 Orðangi Törnin í Ísertskerði, 326, 335. Óskilíð, Höðuborg Gondor, stóð báðumeginn við andving, 326, 328, 332. Ossi eða Ossi, maíið sem ilmis, kona hans úinenn, mikill vinur telera, 28, 29, 40, 60 til 62, 96, 135, 225, 392. Óttar, skjaldsveinn Ísildurs, bjargaði brotum sversins Narsils, 331.